que for naia no 104.6 da FM. Seixan sí, vostedes benvidos a este programa, que van ser dúas oriñas en lingua galega. Así que, nas vías de son temos a Castillo, moi boas tardes Castillo, e que o meu carón, a, a, eu sempre ligo Julián, temos a Julián, e entón, pois, vamos a seguir este programa para diante, pero antes, como o Julián, Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Armando. Pues, tengo la costumbre de encetar esto... ...poñirle un poco de salsa... ...con ah, algo de música. Y vamos a estrenar un disco... ...que onten... ...tuve una ocasión de telo ...y me agasallaron con él. Alá en San Boy, ...que está en ...a ver un, un músico galego. Como él hoy... ...y entonces vamos a, a estrenar a su música... Me parece fantástico. Me Así parece que fantástico. Castillo Dallo Play, hay, hay que promocionar, hay que promocionar la música galega, <risa> además. Exactamente, Está claro. Pois este, este primeiro traballo de Eloi Caldeiro que se titula O Trasno na Casa de Baixo. E, de, como nos explicaba elonte, esta casa era a casa de súa aboa. E dice que cando algunha cousa non estaba no seu sitio como os pratos no cunqueiro, ou a garmelleira ben posta, dicía, "Ando trasno por aquí, Re, realidades de aldea déjame decirte Armando que si a todos los nosos oyentes les gusta, les agrada esta música como me agrada a mí personalmente o éxito te lo no garantiza sí, desde luego sí, sí, sí. eh, aunque decía, nos contaba él que había muchos años que domina que a Cataluña pero dice, o final bien, claro. os extraen tradicionarios en gracia ah Esta tarde tamén ali, outra festa máis que onte, pois ali, en, vamos, en Zambói agasallounos ali en Calniño, pois agasallounos con, todo, con todas estas músicas. Pero me parece que xa temos outro fío do outro lado do fío telefónico, pois há unha gran convidada, há unha gran, eh, dixéramos, Eh, empresaria, bueno, traballando nunha empresa, eh, escritora, eh, leva unha revista, non sei que máis cousas leva esta muller, porque eu digo sinceramente, Galega tiña que ser para atender a tanta cousa. <risas> pois, vamos dalle boas tardes. Eh, boas tardes, Olga. Hola, boa tarde a todos. Que, como... Bueno, xa falábamos, amigo, o pesado que eh, eh, sempre os galegos temos esa costumbre de preguntar por o, por o tempo. Bueno, pois pues aquí temos un tempo frío, desde logo de inverno que non parece oitono, desde logo no É inverno, inverno. <risa> Pero bueno, hai que acostumarse. Sí, señor. Non que nos queda outra. Pois non. Bueno, pois pues, contame a ver, a ver como vai esa, eh, esa revista que está a levar a Inourense. Bueno Po pois, a revista está en proxecto xa o número 6 xa, xa está en no forno como Ajá. diría o seu director no Avelino Jacob Iglesias que é unha persoa bueno super implicada claro uh -huh. non podía ser dotro xeito E bueno xa está todo concordado direi-vos como primicias que o profesor Mandianes Ostras. estará nesta, estará. ¿Mm? Esparaco <ríe> sí. Un Entonces, grande estamos sabio Entre otros eh, sí, digamos, sí, sí. Gente desde luego maravillosa También quería reseñar sí. Que aportada De la revista de esta volta Va a estar ilustrada por Lola Do Porto, Ajá. una mujer De Valdehorras Una pintura increíble Que precisamente Ajá. Está exponiéndonos dentro Marcos Valcarce, que é o referente de Orencio uh -huh. Cultural, desde logo eh, tuvo, tuvo tanto éxito que tuvieron que prolongarlo unha semana máis <ríe> e non o poden ter máis porque a xenda, claro claro, cumplico, claro, apreta entón estamos contentísimos porque ela é maravillosa, un artista autodizasta uh -huh. eh, entón, bueno ela, como díela a saúde de soños exposta sí, señor e, sí, sí. Sí, sí. Uh -huh. e porque tamén a parte desta revista ti tamén uh -huh. como eh, traballando nunha empresa familiar co, donde, sí. donde elle, eh, tamén faz escrita, como é a poesía e eh, sí. alguna cousinha uh -huh. máis terás por aí a gochada non? Bueno, a miña paixón é a antropología uh -huh. hago todos os cursos que poido uh -huh. eh, se queres que te diga <ríe> <ríe> <ríe> <estoy> en... <ríe> acabo de facer Dos cursos na pola Unes ah, eh gustaríanme acabar, pero teño un horario tan amplo, tan amplo, na, sí. no meu traballo. Sí. Que bueno. Cando me jubile, se cadra volverei de, de pleno, de cabeciña outra vez a universidade e outras cousas, sí. um, Pero bueno, todo real, relacionado, pues esos uh -huh. cousos, dos libros, pintura, sí, sí, uh -huh. todo, todo iso, si. Sí. Cual é a é o máis forte? A escrita? a revista ou facer poesía. Bueno, é que a poesía é unha maneira de sacar dentro o que non podes facer do outro xeito. Claro. Ento Eh, cando a ti, di, di, cando estás maliño eh? sí. Tens que, que sacar algo de dentro O peran, te quitan, xo, Isto no? pues, ah, eh, é xo mesmo Tens que saca la poesía, eh, sacala poesía E sacala, pois, en forma de, a veces, de dor sí. eh, A veces, en alegría A veces, exposición do que ves uh -huh. ou, ou do que sintes ao teu redor uh -huh. Pero é importantísimo, penso eu, para mi O uh -huh. pues, escribir, xo sí. O, a, porque eh, a poesía é algo que levas dentro, é algo, é iso que sí. sacas do corazón, é iso que que aí é donde de verdade estás pois escoitando até ti misma, non? Nesse momento. Perfectamente. Sí, sí, sí. Que é que logo Rele se diz, pois pues, é iso exactamente o que sí. o que eu o o que tiña. E sintes que ven, non? Depois dicir, bueno, ainda que os demais o mellor non entendan ou ou para ser máis desapercibida porque é normal uh -huh. porque non todo mundo ten os mesmos gustos isto como na música unha sí, gusta sí. yo ya outro gusta ro o rock uh -huh. por exemplo tamén son roqueira entón, <ríe> tamén sí, sí, ya yeah. a verdade é entón, pois eh, claro, cada un ten que exponer o seu interior é penso uh -huh. que é importantísimo eh? ou guardar esas cousas sí, sí, sí a veces can dano, no. sí, sí Y eh, por exemplo, ¿no? eh, eh, porque claro, tú misturas eh, todo isto e eu que che uh -huh. ditir, de onde sacas o tempo, porque estás preocupadísima. <muy> <ríe> pois pues, di, sí. a verdade é que tito eh, vamos a ver. Eh, sobre todo em eh, polas noites, mas que nada, pero sí. aos fins de semana Eh, ademais dos meus paseos eh, uh -huh. porque, claro, hai que moverse tamén claro. pero sempre hai que organizarse para lle deixar a cultura ese eh, tres ou catro oriñas no fin de semana seis horas, pola noite unha hora uh -huh. eh, ben, hai que hai que bueno, eh, a ver, é que tamén teño que, el, estou con antropología teño tantos libros en arriba da mesa sí. que, que ler, teño que, que revisar, sí, sí. buscas eh, usas cousas por outros lados para mirar data, mirar fechas. <risa> Pero bueno, e, o tempo se cadra eh pola súa idade. Fíxate que moitas veces uh -huh. eh, si um, deixas isto non é bon tampouco, eu tamén non entendo. Uh -huh. Deixas de estar con outras persoas, sí. um, por, por por dedicarte, meterte aí no teu caparazón e facer o que te gusta. Uh -huh. sí, sí. Pero volvemos a pregunta, realmente Fas o que che gusta, que importa, o demais, non? Sí, sí, sí, <risa> Entonces... sí en, bueno. en, en ese caso, pues, fas o que che gusta Pero cando ti dices que sales a, pase, a dar un paseiño por aí, non? Que vas, pois, pues, sí, sí. por unha eh, corredoira por, por, Porque eu oh, oh. gustame falar cur... eh, do povo Porque ¿Cuál? a cidade de tanto cemento, tanto cemento Que xa non sabemos onde <risa> estamos Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ademais, moitos, eh, eh, esa olor, esos cheiros que che ve, que, que, que claro. dá a cidade, sin embargo, no campo, non na, son totalmente es, es diferentes. Pois pues é verdad, é verdad. É, verdad. é Por... unha explosión de sentimentos diferentes, sí. según en que zona, claro. Claro, é, sí. eh, exactamente. Porque cando, por exemplo, ti dices bueno, vou dar pois, vou para unha corredoira eh, sempre que tiñas unha corredoira a man non? <ríe> para poderes pois, pasear un pouquiño e eh, pisar esas folhas no outono que van facendo rux, eh, esa roxida que che tan sí. te indicando algo porque o vento tamén nos fala, como nos fala o mar, pero hai que escuitálo sim <ríe> O calle que por os cinco sentidos é saber escoltar É, eh, é... Eh, <ríe> é moi importante, verdad? Si, sí, si sí. E por iso okay. che digo que, claro Ti eh, eh, tes a sorte de estar Pois aí nesa nosa Galicia Que, aunque se xa nunha cidade Ou un pouco grande ou un máis pequeno Pois sempre eh, Tas carón a natureza Sí, sí. non é como unhos oh. e aquí que atemos artificial <ríe> bueno, claro <ríe> a verdad que aquí das catro pasos xa, xa tatopas coa ca natureza porque é pequeniño, eu vivo nas aforas desde logo, sí. así por o menos xa me xa me quito de estar dentro do asalto sí. pero claro, traballo dentro da cidade xa claro. non me lleve a cidade entón, claro, o marcharme para o pobo Uh -huh. Estas las fin de semana pues sí. es es maravilloso, la verdad. Desde Desde que recorro, eh, no me a pensar que me, que a veces cojo coche sí. eh boutre cuartos de hora en coche sí. o media hora y luego do un largo paseo de una hora o hora y pico y vuelvo otra vez. Uh -huh. Eso eh, procuro uh -huh. no encerrarme. Eh, no no eh. me el entorno o mente, ¿sabes? Sí. Ya, ocurre si me iba a Ribeira Sacra, otro no. día voy a Allariz, otro día uh -huh. voy a Carrallío. Recorres un poquillo. Sí. Mm. Vés coe esas estoriñas ou catro oriñas? Sí, sí, E o resto pois pues, os libros. Claro. Pero, eh. sí. <risas> Porque o que lei dice eh, o que lei eh, eh, o que Oclei vive duas veces. Mm. Aí todo E hai algun que e se hai que non lei, pero vive, uh -huh. vive eh, non o vive tampén. Bueno, eu disfruto lendo desde logo, disfruto, claro. disfruto uh -huh. lendo porque como ben dicías ti antes, prefaceres calquera cousa, se lees moito tes máis capacidade de poderes eh poder escolex unha cousa para escribir sempre tes máis capacidade. Claro, claro, claro. Bueno, eh, dinos algo máis en esa revista que vai eh que vai estar tamén o doctor Mandianis. Sí, sí. Bueno, eh, vamos a ver, temos grandes grandes eh, poetas, uh -huh. temos precisamente, por exemplo, a, a Ledo. Uh -huh. eh, Paco Ledo acaba de sacar Ostras. a semana, máis ou menos, una, un libro, sí. que do <ríe> que vou ter o placer de poderlo ler a, a semana que vem. Uh -huh. eh, sí, entón... Bueno, teño moitas ganas de Lelo porque é un, un grande tamén de sentimentos, no? El sí. os, os sentimentos é a súa terra, sí. como ama a súa terra, como é increíble. En súa... como a canta. <risa> co... <risa> porque él canta a súa poesía dun xeito sí. que te chechega, sí, sí. que se te chechega, no? Góstame sí, sí, sí. moito Paco, si. Sí. Hai moito que non falo que de coñecelo, é <risa> eh, estupendo. Sí, si, sí. sí, sí. hai moito que non falo con el, pero temos, eh, vaya, que non falamos, pero temos que falar con el porque para min sí. é unha persoa, unha persoa entrañable. Hai sí, que ver como eh, o que falabas ti, por exemplo, da eh poesía, hai que ver como porque da maneira eh, da maneira que a canta, que a di, pois parte que che sí, entra mellor, sí. parece que teis en, en fin, que eh, como se foron o unha sobremesa. Sí, sí, sí eu, eu se a min, min gustame moito me... sí. é un nome sencillo é incrível é incrível então, bueno, le bueno, escribe con nós tamén ah. eu creo que está moi contento é eh, eh, bueno, nós tamén, claro si, sí, si, sí, hombre, e sí. tanto que si sí. sí, sí. sí, porque é sí. unha é eh, unha persoa é eh, unha persoa desas que que ten eleva terra eh, nese sentimento por culpa sí. de que ele tamén foi labrego tamén, claro. E Antón sabe traballar o que sabe traballar a poesía. Pois si, sí. sí. É, é un persoaxe increíble. Si, sí, si. Sí. Sí, sí. Como como vos eh, todos os que vos dedicades á uh -huh. escrita, pois dun xeito ou do outro, tedes bueno, moito que eh moito camosarnos aos demais porque eu, por exemplo, a poesía é unha das cousas que me encanta, que me que delía, vamos, sobre todo cando me cando me leen unha poesía en mellora Sí, sí. É, sempre... eh, pero todo tipo de poesía Gusta que sí. o pese Hombre, asin... mira eh, eh, Aí Cando eh, me falan eh, dice, Por exemplo, cando me falan De Rosalía, que dicen que Rosalía Por sí, exemplo, sí. que eu sou moi rosaliano eh, sí, Que fala de tristura eh, Que describe unha Galicia Oscura e tal, moita xente E digo Có? E eu digo Como se sabe que non aledes. Solamente claro. ledes aquilo que vos enseñaron na escola. Aquilo sí. que había que falar con sentimento, pero eh, Rosalía algo máis. E eu por eso que me gusta moito Rosalía. Hay moitos que me gustan, me en cine, unha casa, pois mira, eh, teño moreas de libros e esos son con poesía mellora aínda. Hombre, claro. <risa> claro. Eu, por exemplo, que, que, que bueno, escribo otra clase de cosas. Eh, bueno, no, sin duda non ten nada que ver. Uh -huh. Hay un poeta que también colabora con la revista, que Antonio Martínez Coello, é un ah. hombre increíble. Sí, sí, sí. Ese hombre fai un tipo de poesía como lle chamou euteresiana, ¿no? Sí. Que me eleva o misticismo como Santa Teresa de Jesús, por sí. exemplo, recordando me muitísimo ela. <risa> e sí, sí. increíble es que chechega tan profundo, tan profundo, pero también sei que hay muta genteente pu pues mellor uh -huh. que non chega a sorbela tanto non? Sí, sí. pero é increíble sí, sí. a verdade é que hai, eu creo que todo o que sea poesía expresión, nesse tipo de cousas é, é importante porque a poesía, eh, como dicíamos nun comenzo, é iso que expresa o mismo corazón é iso que ti soltas eh, que a veces dices quedaste hasta un a veces un se queda pues como diríamos case sorprendido crees un case sorprendido digo, eu fixo en isto? pois pues si, sí, porque eu tes, tes o teu escrito tes a tua voz eh, que hai que ter unha voz prevalexada pois pues, para recitar unha poesía A moitas persoas que dan gusto escoitálas pues de delogo. Sí, Exacto, E sí, sí. uh -huh. en Galicia temos unha gran sorte de ter moi boas boas poetas e vos poetas, e xente que recita moi ben. Pois pues si, sí, é verdade, eh. Sí, sí, sí. Sí. estamos nun país de artistas. Si sí, señor, <risa> nunca nunca me llor... genial, ¿no? sí, sí, sí, nunca me lordito. É sí, sí. que en recolle moi ben recolleu É só por recoller ah, Todo isto foi Abelino, Jaco Iglesias ah. Encantarémme que convía día Poderates falar un pouco con ele Porque eh, Ele é o inventor De, de a xente de arredor ¿no? uh -huh. eh, É un escritor incrible Escribe prosa Ten varios libros sí. logo, O último foi Lírica Revuelta Que ten unha poesía preciosa Eh, entonces, gracias a él. Sí. Y eh, Saiva Revista Pa uh -huh. eh, eh, un, un polifacético sí, de las sí, letras, sí. polifacético las letras, desde luego. Eh como sí. me dices que se llama? Abelino Jácome Iglesias. Abelito. Abelito. Abelino, Abelino. Ay, Abelino, Abelino. Sí. Sí, sí, sí. Eh, su apellido es eh? Jácome Sí, sí o Se te digo, ten varias obras varias obras ya feitas, uh -huh. pero último bueno, ten las Andrómenas, que maravilloso pero Lírica Revuelta eh, uh -huh. como le llama él prosaía, ¿no? Sí, sí, Porque, sí Porque yo que él iba a un tipo de prosa poesía sí, eh, un, uh -huh. un algo así como, como como mejor como que a mí me gusta porque claro, cada un tiene que expresarse en lo que mejor lo sí, sí. no que mejor sabe o puede uh -huh. uno que mejor se siente, ¿no? Eh, Entonces te sentir cómodo en algo eh, para que se salga como ti quedes. Eh, sí, eh, sí. exactamente, pues sí señor. Uh -huh. Uh -huh. Pues muy bien, Olga. Eh Foi un placer tertá aquí conosco aquí no programa Sempre en Galicia aquí de Radio Correnellán. Y então pois, como temos o teu contacto, outra vez volveremos a incomodarte un pouguiño. Non me incomodades, eu todo o que sexa cultura son feliz, estou encantada, é un uh -huh. honor para mí que contedes conmigo e aquí metedes para o que precises. Pois moitas grazas, eh como xa temos o Nadal aí Pretiño sí. Que pases moi bon Nadal Dentro das medidas Que temos que ter E pues sí. entón, pois pues, hasta, pues hasta que momentiño momentinho Despois do Nadal Que saí unha cousa nova Pois pues, nada, queremos ser primicia Xa o sabes muy De acordo pues pues, pues Unha aperta moi forte Igualmente para, para ti e para os teus D'acord Grazas a ti Bueno, pois